Când un pământ este adepat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântaia de la Dumnezeu. Dacă aduce spin și mărășini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, preaibiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea și Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o stenea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele lui, voi care ați ajutăat și ajutărați pe sfinți. Dorim însă ca ficare din voi să ș arata aceeași răvnă, ca să păstrze până la sffer șitotde plină nedeşde, așa încât să nu le neviți ci să călcați pe urmele celor ce pe incredință și răbdare moște Dumnezeu când a dat lui Avram fiindcă nu putea să se jură pe unul mai mare decât el, să a jurat pe sinea însuși și a zis Cu adevărat te voi binecuvânta și ți voi mulți foarte mult sămânța și astfel, fiindcă aștepta cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii ce drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri în între ei, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinții, năstrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca din două lucruri care nu se pot schimba și care sunt cu neputință, ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, Noi, a cără scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o aveam ca ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită, care pătrânde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchizede.